gure erabaki hartu egenuen eh? baginakien, baginakien gure abokatu bitartez eskubido do osoak genituela parte hartzeko baina, bueno, azeten dizute eh? gu ez gira bakarik feberakuntza gure lizentziak frantziako feberakuntzan daude eta haiek frantziako feberakuntzak bere lendakariaren bitartez eh? liru itxeberiaren bitartez nahiago izan du erabaki hori hartu eh? pelotariak babesteko eh? kistoen presuia hartzen dira espainiako feberakuntzaren eta angulo jauna lendakariaren eskutik zinez beldurtu du ta naia izango du pelotaria babesto Bai, bai, haugatu enbidez eta federazioen hartutako erabaki bidez eta alde guztietati borrokatuko dugu. Aurreko urte nahiko paketsu izan gera, ez duluako beharrik izan horrela egiztira, baina, karo, provokazioen aurrean, baguk ere defenditu inbarra daukagu eta gure kirola behintzak defenditu barra daukagu. Eta Garzia Angulo jaunak ba, bere jokaera garbi ikusten dan undi joan, Federazio internazionala ba, erabili du horretarako presio hori sartzeko eta pelotarien normalan bezala bildurreiz normala eta legitimoa da gaina, eta pelotari bildurra horren aurrean, ba, asko gaztzen egin dute, eta ordun ba, iparraldeko ligak erabaki du, ba, bertan bera uztea momentuan eta ikusiko duzen gertatzen den.